CAPITOLUL 33 OASPETELE INDIAN Curtea inferioară, patrată a Grand Hotelului, se auzeau zgomotele de la bucătărie, făsuit de aburi și strigăte. Două ceaiuri complete la 16, iar pe coridoarele albe era lumină și liniște, ca în sala în care se află tabloul de distribuție al unei centrale electrice. În 150 de camere dormeau delegații la Congresul Pedologilor, întorși din călătorie. 30 de camere erau rezervate unor comercianți din străinătate, care căutau să lămurească problema arzătoare, dacă în definitiv se poate face comerț avantajos cu Uniunea Sovietică. Cel mai bun apartament, din patru camere, îl ocupa un celebru poet și filozof indian, iar într-o cameră mică, rezervată pentru dirijorul unei orchestre simfonice, dormea Osta Bender. Era întins îmbrăcat pe o pătură de pluș și strângea la piept valiza cu milionul. În timpul nopții, Marele Maestru inspirase tot oxigenul aflat în cameră, iar elementele chimice ce mai rămăseseră puteau fi denumite, numai din politețe, azot. Mirosea a vina acru, a chiftele și încă a ceva îngrozitor de scârbos. Ostap gemu și se întoarse pe cealaltă parte. Valiza îi căzu pe jos. El deschise repede ochii. Ce-a fost asta?" murmură el strâmbându-se. Am făcut pe husarul în sala restaurantului. Ba chiar ceva mai mult." Piu, Ca un negustoraj de mâna a doua! Nu cumva o fi jignit pe vreunul din cei ce se aflau acolo?" Un dobitoc țipa, Pedologi, sculați-vă în picioare!" Apoi a plâns și s-a jurat că, în fundul inimii, e și el pedolog. Dobitocul acela era în firește eu. Da, dar ce m-o fi apucat?" Și își aminti că, în ajun, hotărându-se să înceapă o viață de om cum se cade, se gândise să-și construiască o vilă în stil maur. Își petrecuse dimineața în visuri grandioase. Își închipuia o casă cu minarete, având la intrare un portar cu chip ca de monument, un salonaș mic, o sală de biliard și nu știu ce sală de conferințe. La secția financiară a Sovietului i se răspunse marelui maestru că poate avea un teren. Dar la biroul de construcții totul se nărui. Din portarul cu chipul de piatră se alese praf, sala aurită de conferințe se topi și minaretele se prăbușiră. – Sunteți o persoană particulară? – fu întrebat milionarul la acest birou. – Da, răspunse o stac. – O individualitate ce se manifestă net ca atare. – Din păcate construim numai pentru colective și organizații. – Cooperatiste sociale și economice? – întrebă Bender cu amărăciune. – Și o ce să fac? – Dumneata construiește-ți singur. – Foarte bine, dar de unde fac rost de pietre, de cremoane, în sfârșit de pervazuri? – Fă-ți și dumneata rost de unde îi știi. Deși o să fie cam greu să ți le procuri. Materialele au fost toate repartizate pe baza cererilor din industrie și cooperație. Pe cât se pare, aceasta fusese cauza dezgustătoarei sale purtări nocturne. Continuând să stea culcat, o își scoase carnețelul și început să adune cheltuielile făcute din momentul în care pusese mâna pe milion. Pe prima pagină era o notă memorabilă. O cămilă, 180 ruble. Un berbec, 30 ruble. Lapte de iapă, una rublă, 75 copeici. Total, 211 ruble, 75 copeici. Mai departe, lucrurile nu stăteau mai strălucit. O șubă, o masă, un bilet de tren, iar o masă, iar un bilet, trei turbane cumpărate pentru zile negre, birjari, un vas și tot felul de aiureli. Dacă n-ar fi socotit cele 50.000 de ruble date lui Balaganov, fără să-i fi dat și norocul cu ele, milionul rămânea aproape neatins. Nu te lasă să faci investiții capitale, se revolta o stat. Nu te lasă. Ce-ar fi să trec la o viață intelectuală ca prietenul meu, Lohankin? În definitiv, valori materiale am acumulat. Ar trebui să acumulez cât de puțin și valori spirituale. Trebuie să mă lămuresc imediat în ce constă sensul vieții. Își aminti că în holul hotelului se îmbulzesc toată ziua o mulțime de fete care ard de dorința de a sta de vorbă despre suflet cu filozoful indian. Să mă duc la indian, hotărâi el, să aflu în sfârșit despre ce e vorba. E adevărat că asta e o aiureală, dar altă soluție nu există. Fără să se despartă de valiză coborând la mezanin, așa cum era cu hainele mototolite. Bătur la ușa mare lui om. Îi deschise un interpret. Filozoful primește, întrebă o stac. Depinde pe cine, răspunse interpretul politicos. Sunteți o persoană particulară? Nu, nu, fă cu speriat, Marele Maestru, sunt din partea unei organizații cooperatiste. Ați venit în grup, câte persoane sunteți? Știți, profesorului îi e greu să primească pe fiecare în parte. Preferă să stea de vorbă cu un colectiv? Îi luă o stab vorba din gură. Tocmai colectivul m-a împuternicit să rezolv o importantă problemă principală privind sensul vieții. Interpretul dispăru și se întoarse după 5 minute. Tase de o parte draperia și spuse cu enfază să -i intre organizația cooperatistă care dorește să afle în ce constă sensul vieții. Marele filozof și poet, îmbrăcat într-o rasă cafenie de catifea și având pe cap o bonetă la fel, ședea într-un fotoliu cu speteaza sculptată, înaltă și incomodă. Avea fața smeadă cu trăsături fine și ochi negri ca de sublocotenent. Barba e albă și lată ca un plastron de frac îi acoperea tot pieptul. La picioarele lui ședea o stenografă. Doi tălmaci, un indian și un englez, stăteau de o parte și de cealaltă. Când îl văzu pe o stat cu valiza, filozoful început să se sucească pe fotoliu și să șoptească ceva neliniștit tălmaciului. Stenografa se apucă să ia grăbită note, iar tălmaciul se adresă marelui maestru. Profesorul vrea să afle dacă în valiza dumitale nu se află cântece și saga și dacă nu aveți cumva de gând să îi le citiți cu glas tare, căci profesorului i s-au citit până acum multe cântece și sagale și nu mai vrea să audă. Comunicați profesorului că n-am niciun fel de saga, răspunse respectuos Ostap. Bătrânul cu ochi negri se neliniști și mai tare și, vorbind cu flăcărare, arătă în același timp cu teamă spre valiză. Profesorul întreabă, traduse tălmaciul, dacă nu ai de gând să te instalezi în apartamentul lui, căci până acum n-a venit încă nimeni să-l consulte cu un geamantan în mână. Și numai după ce Ostapul îl liniști pe și tălmaci, iar tălmaciul, la rândul lui pe filozof, Tensiunea a scăzut și început convorbirea. Înainte de a răspunde la întrebarea dumitale cu privire la sensul vieții, zise interpretul, profesorul vrea să spună câteva cuvinte despre învățământul public din India. Comunică dumneatate rog profesorului, replică ostat, că problema învățământului public mă preocupă din tinerețe. Filozoful închise ochii și început să cuvânteze tacticos. Primul ceas vorbi în englezește, al doilea în bengaleză. Din când în când începea să cânte cu o voce joasă și plăcută, iar la un moment dat se și în picioare și, ridicându-și rasa, făcu câțiva pași de dans care ilustrau probabil jocurile elevilor din Punjab. Apoi se așeză și închise din nou ochii, iar o ascultă și ascultă timp îndelungat traducerea. La început dădea politicos din cap, apoi se uită somnoros pe fereastră, iar în cele din urmă căută să se distreze. Se jucă cu mărunțișul din buzunar, își admiră inelul, Ba făcut chiar destul de vizibil cu ochiul stenografei o fată drăguță care a început imediat după asta să-i alerge și mai repede creionul pe hârtie. Cum rămâne totuși cu sensul vieții? întrebă milionarul prinzând un moment prielnic. Profesorul zise Tălmaciul vrea ca înainte de asta să spună un cuvânt despre materialul imens pe care a izbuit să-l strângă, studiind felul cum este organizat învățământul public în URSS. Transmite înălțimii sale răspunse o stap că nu am nimic împotrivă. Și mașina se puse din nou în mișcare. Profesorul vorbea, intona cântece pionierești, arăta gazeta de perete pe care i-o dăruiseră copiii de la școala muncitorească numărul 146 și chiar plânse puțin. Tălmați și mormăiau pe două voci, stenografa scria, iar o stap își curăța distrat unghiile. În cele din urmă, o tușitare. tare. Știți ceva, nu mai e nevoie să traduceți. Am început să înțeleg oarecum bengaleza. Când va vorbi despre sensul vieții, atunci să-mi traduceți. Când îi se comunică filozofului dorința stăruitoare a lui Ostap, bătrânul cu ochii negri se tulbură. Profesorul declară, grăi interpretul, că el însuși a venit în marea voastră țară ca să afle în ce constă sensul vieții. Numai acolo unde învățământul public se află la un nivel atât de înalt ca la voi, viața începe să aibă un sens. Colectivul? La revedere, zise repede marele maestru. Comunicații profesorului că cer permisiunea să mă retrag imediat. Dar filozoful cânta cu o voce caldă marșului lui Budionui, pe care îl învățase de la copiii sovietici, și o stat plecă fără dezlegare din partea lui. Krishna striga Marele Maestru alergând prin odaia sa. Vișnu, ce se petrece pe lumea asta? Unde-i adevărul poporului? Sau poate eu sunt un dobitoc și nu pricep nimic, iar viața a trecut absurdă, fără sistem? Vedeți dumneavoastră, un indian adevărat știe tot despre întinsa noastră țară, iar eu, ca oaspetele indian din operă, o țin una și bună. Nenumărate sunt diamantele cu focuri din tainițele acestor locuri. E dezgustător. În ziua aceea, Ostap nu bău fotcă la masă și pentru prima dată își lăsă valiza în odaie. Apoi se așeză cu minte pe pervazul ferestrei și se uită cu interes la trecătorii obișnuiți care săreau în autobuz ca niște veverițe. Noaptea, Marele Maestru se trezi deodată și se ridică în pat. Era liniște și numai prin gaura cheii venea din restaurant melodia unui melancolic vals Boston. Cum am putut să uit?" exclamă el supărat. Apoi început să râdă, aprinse lumina și scrise repede o telegramă. Cernomorsk, Zosia Sinitskaya, gata să repari greșeala capitala a vieții mele dispusă zbor Cernomorsk pe aripile dragostei, telegrafiază Fulger răspunsul Moscova Grand Hotel Bender. Sună și ceru ca telegrama să fie expediată imediat Fulger." Zosia nu răspunse. Ostac mai trimise și alte telegrame, întocmite pe același ton disperat și liric, dar nici la ele nu sosi niciun răspuns.